Розділ 42. Полковник Касад загинув у битві. Продовжуючи змагання ктерем, вихоплюючи вряди ряди годибічним зором розмиту пляму монети, Касад у запаморочливому крені перемістився в часі і вивалився на світле осоння. Ктир випустив Касада з рук і зробив крок назад. У його червоних очах, здається, відбивається кров, якою захлюпаний костюм полковника. Кров Касада. Вони перебували в долині гробний часу, але в іншому часі – віддаленому часі. Замість пустельних скель і барханів високогір'я у півкілометрів від долини розкинувся ліс. На південному заході, де в в час містилися руїни міста поетів, височило живе місто, і його вежі та вали, криті куполами аркади, тьмяно світилися в надвечірньому сонці. Між містом на наослісі та долиною під лагідним вітром, що дмухав із віддалених схилів хребта вуздечка, колихалася висока зелена лугова трава. Ліворуч од кассада, як і завжди, простягалася долина гробниць часу, тільки тепер безкиди її стін обвалилися, розтріскалися під дією ерозії та сувів грунту і рясно обросли високотрав'ям. Самі гробниці виглядали геть як новенькі, щойно збудовані, а навколо обеліска та моноліту досі стояли. Робоче арештування. Кожна із наземних гробниць горіла щирим золотом, немовби то їх було бито коштовним металом, а потім ще й відполіровано. Двері та входи до них були опечатано, важке остаткування незбагненного призначення оточувало артефакти, обрізувало сфінкса, і повсюди бігли грубі кабелі та тонкі, немов дротинки, стріли кранів. Полковник одразу збагнув, що він у майбутньому на кілька століть чи навіть тисячоліть уперед і що гробниці часу готувалися розпочати свій шлях назад, у його власне минуле і далі. Касадозирнувся. озернувся. Шерег за шерегом, на дерев'яному схилі, де колись підносився вгору горб, стояло кілька тисяч чоловіків та жінок. Усі зберігали тишу, були озброєні і вишуковані перед лицем Касада, ніби бойові лави в очікуванні на свого проводиря. Декого захищало мерехтливе силове поле, інші же вирізняли тільки хутра, крила, луска. Екзотична зброя та складне забарвлення, із яким полковник уже познайомився під час попереднього візиту з монетою в місце час, де його стілили. Монета. Вона стояла між касадами масами. Її костюм мерехтів силовим полем над торсом, та ще вона була вбрана в чорний комбінезон, що здавався зробленим із оксамиту. На шиї дівчина мала червоний шарф, а через плече перекинула тонкий стрижень зброї. Очима вона прикипіла до касада. Він трохи гойднувся, відчувши тяжкість своїх поранень під костюмом, але при цьому не зміг не помітити дечого в очах монети, і від цієї несподіванки йому запаморочилася голова. Вона його не знала. В її обличчі відображався подив, благоговіння, таке саме, що і на всіх інших обличчях. У долині було тихо, тільки подекуди лопотіли вимпили на піках, або низовий вітер шарудів у траві, а касад не міг відірвати погляду від монети, як і вона від нього. Кацот гіркнув через плече. Ктир стояв нерухомий, схожий на металеву статую, в десяти метрах від нього. Висока трава практично сягала по його колючку, крити лезами коліна. За ктирем усе вії долини перегородили, доходячи майже до темного пасма тендітних дерев, цілі орди інших ктирів, легіони ктирів, лава за лавою ктирів, сяючи у призахідному сонці, на мов мовскальплі кленками. Свого ктиря того самого ктиря. Полковник упізнав по близькості та плямах власної крові на його клешнях та панцирі. Очі створіння пульсували малиновим вогнем. Ти той самий, правда? тихо запитав голос позаду. Касат крутнувся, і на якусь мить його накрила хвиля запаморочення. Монета стояла за кілька кроків від нього. Її волосся було коротко стриженим такою він і пам'ятав з їхньої першої зустрічі. Ніжна шкіра, таємничі глибини зеленкуватих очей із скрапленням карого кольору. Полковника під'юджувало бажання підняти руку і ледве торкнутися її вилиці, провести зігнутим пальцем по знайомому контуру нижньої губи. Але він стримався. «Ти той самий», – повторила Манета, і цього разу без запитальної інтонації. «Войн, якого я напророчила цим людям». «Ти мене не знаєш, монето. У кількох місцях Касадові розрубали тіло майже до кістки, але не ці рани його зараз найбільше ятрили. Він похитав головою і до болю знайомим рухом змахнув волосся із лоба. «Монета. Значить, як донька пам'яті, так і застереженець. Хороше ім'я. Воно не твоє?» Дівчина всміхнулася. Казат пригадав, що бачив цей усміх у тому лісовому байраку, коли вони вперше кохалися. «Ні», – тихо відказала співрозмовниця. «Поки що ні. Я сюди щойно прибула. Моя подорож і покровительство ще навіть не почалися». І вона назвала йому своє ім'я. Касат кліпнув, підняв руку і торкнувся її щуки всією долоною. «Ми кохали одне одного», – промовив він. «Зустрічалися на полях бою, загублених у пам'яті, і повсюди мене супроводжувала ти». Він озирнувся. «Усе це веде сюди, правда ж?» «Правда». Казат ще раз повернувся глянути на військо актерів у долині. «То це війна. Кілька тисяч на кілька тисяч?», «Війна, підтвердила монета. Кілька тисяч на кілька... Тисяч на десяти мільйонах світів. Полковник заплющив очі й кивнув. Костюм накладав й перев'язки, коло у нього ультраморфій, але білій слабкість від страхітливих ран довго було уже не стерпіти. Кажеш, на десять мільйонів світів. розплющив він очі. То значить, це остання битва. Так. І переможець здобуде гробниці. Монета обвела оком долину. Переможець визначить, чи уже закупорений у гробницях. Вирушить у минуле сам турувати шлях іншим», – вона кивнула на армію актерів. «Або ж останнє слово лишиться за людством, не тільки в минулому, а й у майбутньому». «Не розумію», – напруженим голосом зізнався Касад. «Але солдатові рідко вдається розібратися в політичній ситуації». Він нахилився, поцілував здивовану монету і зняв із неї шарф. «Я тебе кохаю», – промовив він і прив'язав тканину до цівки штурмової гвинтівки. Індикатори показували, що в запасі лишалася половина заряду і половина набоїв. Федман Касад зробив п'ять кроків уперед, став спиною докторя, підняв руки до людей, що мовчки стояли на схилі пагорба, і прокричав За свободу. І три тисячі голосів відповіли йому За свободу! Ревище з останнім словом не скінчилося. Касад розвернувся, високо тримаючи гвинтівку і вимпив. Тир наблизився на півкроку. Розкрив обійми в стійці та розгорнув пальці леза. Касад здійняв поклик і кинувся на нього. За ним монета із високопіднятою зброєю. За ними тисячі. Згодом на кривавому бойовищі монета з кількома іншими обраними воїнами знайшла мертвого касада, який все ще перебував у смертельних обіймах понівеченого ктиря. Полковника обережно видобули з пастки, віднесли в намет, що вже чекав у долині, обмили його скалічне тілом, і пронесли крізь маси людей до кришталевого моноліту. Тіла полковника Федмана Касада вклали на біло мари, а в ногах поставили його зброю. Серед гробний часу розклали велетенське багаття, що сповнило повітря світлом. По всій долині чоловіки і жінки сунули зі смолоскипами в руках, поки інші спускалися із ляпі слазурового неба. Хтось у вутлому транспорті, більше схожому на бульки, інші – на енергетичних крилах, або в оповітті зелено-золотих кругів. Опісля, коли над залитою вогнем долиною, які належать загорілися холодним сяйвом зорі, монета попрощалася з усіма і ввійшла у сфінкс. Тисячі людей завели пісню. У далеких полях серед розгублених вимпелів та покинутих панцирів, серед броні, металевих клинків і розплавленої сталі, витикалися дрібні гризуни. Ближче до півночі юрба покинула співи, ахнула і відступила назад. Спочатку до входу в долину, а потім через поле і ген до освітленого в темряві міста. У долині замерехтіли великі гробниці часу і, перемінившись із золотого кольору на бронзу, розпочали свій довгий шлях назад. Бронламія проминула обеліск і наштовхнулася на стіну несамовитого вітру. Пісок дорізі шмагав її шкіру та впивався пазорами в очі. Статичні блискавки іскрилися на вершечках безкидів, посилюючи без того химерне сяйво навколо гробниці. Жінка закрила обличчя руками і розмашистими кроками рушила далі, намагаючись примруженими крізь пальці очима не губити виду стежини. Вона помітила, що золоте світло, яке лилося із потрощених шибок кришталевого монолиту та вкривало хвилі дюн на дні долині, густіше від загального сяйва, що ним сочаться гробниці. Усередині Моноліту хтось був. Брон присяглася йти прямо у Ктирів палац, докласти всіх зусиль, аби звільнити Селена, а потім вернутися до Сола і при цьому не відволікатися на все інше. Та все ж вона не могла не побачити людського силуету всередині гробниці. Усе ще бракувало касада. Сол розповів їй про завдання, яке стояло перед консулом, тому же дипломату стигнув повернутися, поки лютувала буря. Про цю дюре ніхто нічого не знав. Бро наблизилася до сяйва і завмерла на мить крайбитого входу в моноліт. Усередині інтер'єр вражав своїми об'ємами. До ледь відчутного заскленого даху було не менше сотні метрів. Стіни зсередини виявилися прозорими, і сонячне світло перетворювало їхній колір на золото й умбру. Посеред широкого простору у важкому світлі перед нею розгорнулася ціла картина. Вибраний у чорний армійський однострій Федман Кассат лежав на своєрідних рідних кам'яних марах. Його великі бліді руки були навхрест складені на грудях. У ногах йому розклали невідому бронзброю, якщо не брати до уваги касадової штурмової гвинтівки. Обличчя полковника аж ніби витягнулося, хоча насправді було не худшим, ніж за життя. На ньому закарбувався спокій, у тому що він загинув сумнівів не виникало. Навколо наче запах ладану висла мертва тиша. Однак здаля увагу брон привабив інший силует людини. І тепер вона не могла відвести від нього погляду. Молода жінка, не старше тридцяти років, клячила перед Марами. На ній був чорний комбінезон, вона мала коротку стрижку, чисту шкіру і великі очі. Брон пригадала почуту під час їхньої тривалої подорожі оповідь вояка. Пригадала дрібні риси примарної коханки Касада. «Монета!» – прошепотіла Брон. Молода особа стояла на одному коліні, і простягнутою правою рукою трималася за камінь поруч із тілом кассада. Навколо мар замерехтіло фіолетове силеве поле і ще якісь інші енергії, що могутньо бриніли в повітрі. Вони заломлювалися, обгортали монети так щільно, що вся композиція неначе взялася серпанком та аурою. Молода жінка підняла голову, прискіпливо поглянула на брон, зіпнулася на ноги і кивнула їй. Ламія зібралася було рушити їй назустріч. У її голові вже роївся з добрий десяток запитань, але хроноприпливи в гробниці виявилися такими потужними, що вони просто відкинули її назад у хвилі запаморочення і дежавю. Коли вона знову підвела погляд, то мари лишилися на своєму місці. На них лежав укритий власним силовим полем касад, але монети вже не стало. Брон придушила в собі спокусу прожогом кинутися назад до Сфінкса, знайти сола і все йому переповісти, а потім дочекатися кінця бурі та ранку. От тільки понад піщане шелестіння та підвивання вітру, Ламі здалося, що вона досі чує крики стернового дерева, схованого завісою піску. Піднявши вище комір, Брон покрукувала назад у штормовій, повернувши згодом на доріжку, що вела у Ктирів палац. Скельний огром висів у безповітряному просторі, ніби карикатурна гора. Зубаті шпичаки, гострі як лезо ножа, гребені, абсурдні вертикальні стіни, вузькі карнизи, широкі скельні балкони і вкрита снігом вершина, на якій хіба що одна людина могла розміститися на стоячки, та й то тільки й поставивши ноги разом. Ріка петляла, звертаючи сюди з космосу. Проминала багатошарове захисне поле на відстані пів кілометра від гори. Перетинала вологу трав'янисту логовину, що розкинулася на її найширшому балконі. І з повільненим водоспадом пірнала на сотню метрів чи більше в напрямку наступної тераси, від якої відскакувала, майстерно розділившись на завислі мржичкою штучні цівочки, що потім знову стікали по стіні гори. Засідання трибуналу відбувалося на найвищій терасі. Сімнадцятеро вигнанців, шестеро чоловіків, шестеро жінок і п'ятеро осіб невизначеної статі розмістилися в камінному колі на морішку, в свою чергу точеному ширшим скельним цирком. Центром обох окружностей був консул. Чи вам відомо? запитала громадянка Генга, речниця виборців вільної громади рою тільця, що нам відомо про вашу зраду. Так, відповів консул, котрий вирядився у свій найліпший синій болокостюм, густомалиновий плащ і капелюх на три роги. Відомо про те, що ви вбили громадянку Анділ, громадянина Ільяма, шурфа Беца і бізанспеша Торенса. Ім'я Анділ було мені відоме, тихо промовив консул техніки в ні. Але ви їх убили. Так. Вас ніхто не провокував, ви нікого не попереджали. Так. Убили, щоб заволодіти пристроєм, який вони доставили на гіперіон. Устаткування, що, як ми вам казали, зруйнує так звані хроноприпливи, відкриє гробниці часу і вивільнить тиря. Так. Консул ніби сфокусував погляд на чомусь розташованому десь над плечем громадянки Генги, але дуже-дуже далеко. Ми пояснювали правила далі Генга що цей пристрій потрібно запустити після того, як ми відженемо кораблі гегемонії. Коли наше вторгнення та окупація стануть невідворотними. Колекторя можна буде контролювати. Так. І все одно ви вбили наших співвітчизників, ввели нас в оману щодо інциденту і власноруч запустили пристрій на багато років передчасно. Так. Ми Олю Арундис із Теолейном стояли обабіч консула в одному кроці позаду нього. Обличчя в них були похмурі. Громадянка Генга склала руки. Висока жінка класичної зовнішності вигнанців. Голомоза, худа, вбрана у величні сині просторі шати, що, здавалося, вбирали світло. Обличчя її можна було назвати старим, але зморшок на ньому не роздивитися. Очі мали темний колір. «Хоч це і сталося ваші чотири стандартні роки тому, невже ви гадали, що ми забудемо?» – спитала Генга. «Ні». Консул опустив очі і зустрівся з нею поглядом. Складалося враження, що він усміхався. У дуже небагатьох культурах пробачають зрадникам громадянка Генго. І все ж таки ви повернулися. Консул не став відповідати. Поруч із ним Теолейн відчував легіт, що ворушив його власний капелюх на три роги. Його досі не відпускало враження, що він спить. Поїздка сюди мала всі ознаки сюрреалістичності. Троє вигнанців зустріли їх у довгій гондолі з низькими бортами, що легко пливла тихою водою попід кораблем консула. Із трьома відвідувачами з гегемонії, котрі розмістилися посередині, Вигнаний на кормі відштовхнувся довгою жердиною, і човен рушив у зворотному напрямку, так ніби течія неуявної річки сама змінила свій плин. Коли вони наблизилися до водоспаду, Тео навіть заплющив очі, бо потік піднімався вертикально до поверхні їхнього астероїда. Проте, через кілька секунд розклепивши повіки, він помітив, що низ, як був низом, так ним і лишився. А ріка, здавалося, бігла по звичному, хоч трав'яниста сфера маленького світу тепер висіла з однієї сторони, наче велика опукла стіна. А зорі проглядали крізь двометрової товщини шар води під ними. Потім вони здолали силове поле і потрапили за межі атмосфери, де їхня швидкість зросла, поки вони звивалися поворотами водяної стрічки. Ніби в трубі вони пересувалися всередині іншого захисного поля, Принаймні, про це наполегливо свідчила логіка і відсутність незворотної та драматичної смерті, якому все ж таки бракувало вже звичного мерехтіння і оптичної текстури, що так заспокоювали на тамплієрівських кораблях-деревах або рідкісних відкритих туристичних платформах у космосі. Тут же тільки ріка, тільки човен, тільки люди і безмежність усесвіту. Навряд чи вони цим користуються для транспортних потреб у середині рою. Тримтячим голосом сказав доктор Мелю Арундес. Тео помітив, що з побілілими пальцями вчепився в планшир на човні. Ані вигнаність на кормі, ані ті двоє, що сиділи на носу, не говорили нічого. Хіба що один раз кивнули у відповідь на запитання консула, чи це обіцяний гімтранспорт. Річка – це показовий виступ. Тихо пояснив консул. Її використовують, коли рі нікуди не рухається, а також для церемоніальних цілей. Запуск її під час зміни позиції – Винятково ради зовнішнього ефекту. Аби вразити нас своїми переважаючими технологіями? упівголоса спитав Тео, консул кивнув. Річка звивалася та крутилася в космосі, часом навіть робила велетенські нелогічні петлі, інколи загорталися щільні спіралі, наче фібропластовий шнур, але завжди блищала під променями гіперіонівського світила, інколи ріка заступала з собою сонце і тоді навколо розливалися величні кольори. Тео Ажрота розкрив у подиві, коли вона утворила гігантський зашморг у сотні метрів над ними, і в її воді він розглядів на тлі сонячного окружальця обриси риби. Але дночовна завжди лишалося їхнім низом, і неслися вони по водяному плесу, не перебитому водоспадами чи порогами, не практично при планетних швидкостях льоту. Все одно, ще пірнути разом зі своїм каноєм вниз по височинному водоспаду і намагатися при цьому ще й отримувати задоволення. Прокоментував своє відчуття Арунди десь кілька хвилин по тому, як почалася їхня плавба. Ріка проминає окремі елементи рою, що переповнюють небо фальшивими зірками. Масивні розплідники комет, чиї вкриті пилом поверхні, розграфлені геометричними фігурами суворих вакуумних пасівів. Сфорічні міста з нульовою гравітацією, великі неправильної форми кулі з прозорою мембраною, більше схожі на неймовірних амеб із густою флорою та рясною фауною всередині. Десятикілометрові енергетичні кущі, які росли століття за століттям, так що їхні внутрішні модулі та житлові відсіки з екологічними станціями, більше нагадують крадений мотох з епохи марнотратства імені Оніла та світанку космічної ери. Ліси-мігранти площою кількасот кілометрів, які скидаються на безмежній плавучі колонії ламінарії і прикріплені силовими полями та плутаним корінням з лозою до енергетичних кущів або командних модулів. Сферичні деревоформи погоджуються під гравітаційним вітерцем і під прямим сонячним промінням яро палають зеленими, густо-оранжевими та сотнями інших відтінків осені на старій землі. Випотрошені астероїди, давно покинуті своїми мешканцями, тепер перетворені на автоматизовані фабрики і заводи з обробки та переробки металу. Кожен сантиметр їхньої поверхні вкритий підіржавілими конструкціями, димарями та скелетами градирень. Відсвіт їхніх термоядерних огнів Усередині перетворює кожну з таких крихітних планеток на подобу кузні вулкана. Велетенські доксфери, масштаб яких угадувався лише із розмірів факельників та крейсерських зорельотів, які пурхали над ними так, ніби це сперматозоїди копошилися біля яйцеклітини, намагаючись пробитися крізь її оболонку. І найбільш пам'ятне організми, що, може, народилися чи може з'являться штучним шляхом, а радше були й тим, і іншим водночас. І мали форму гігантських метеликів, що розгортали крила назустріч енергіям сонця, комахи, що були космічними кораблями або навпаки, і їхні вусики, націлені на річку і гондолу з пасажирами, фасеткові очі блищать у зоряному світлі, а менші крилаті постаті люди влітають у відкритий трюм черева завбільшки з док спускових апаратів ударного корабля ЗСГ, а опісля вилітають із нього. І нарешті гора, справжнє гірське пасмо. Деякі скелі всіяні водянками сотень житлових відсіків, інші відкриті космосу, але все одно густо населені. Треті з ними єднаються підвісними містками завдовжки по 30 кілометрів або річками-притоками. Величні самотні вершини, порожні і симетричні, наче якісь дзен-сади. Вінчала це розмеїтя гора, вища від вулкана Олімп на Марсі, чи гори Гіларі на Есквіті, до якої свій передостанній стрибок у порожнечу робила ріка, линочі до її маківки. Останні пару кілометрів карколомного падіння Теоконсул і Арунди збляді і мовчазні. Відчували весь страх їхньої шаленої швидкості. Неймовірно останню 100-метрівку річка долала, скидаючи енергію. Їх усіх знову оточувала велична атмосфера. Зупинився човен на терев'янистій луці, де чекав уже трибунал роївих гнанців, і каміння навколо височіло в мовчазному колі Стоунгенчу. Якщо ви не хотіли мене приголомшити, прошепотів зістрибуючи на моріжок Тео, коли човен остаточно пристав до берега, то їм це вдалося. «Навіщо ви повернулися в рій?» – запитала громадянка Генга. Жінка міряла галявину кроками з грацією, яка тільки можлива під дією нікчемної сили тяжіння і притаманна тим, хто народився у невагомості. На прохання директриси Глетстон. «І ви прилетіли, незважаючи на те, що можете поплатитися своїм життям?» Консул був надто великим джентльменом і дипломатом, аби дозволити собі зараз знизати плечима, Проте вираз його обличчя передавав приблизно те саме відчуття. «Що потрібно, Глестен? спитав інший вигнанець, чоловік, котрого Генга представила як речника виборців Шурфа Мінмума. Консул переказав п'ять пунктів виконавчої директриси. Речник Мінмум склав руки і поглянув на громадянку Генгу. «Тепер відповідатиму я», – промовила вона і поглянула на Арундиса Стео. Ви двоє також уважно слухайте, бо може так статися, що чоловік, котрий поставив ці питання, не повернеться з вами назад на корабель. Одну хвилиночку виступив уперед Тео, звертаючись до вищої вигнанки. Перш ніж виносити вирок, ви повинні врахувати те, що тиша, скомандувала речниця громадянка Генга, але Тео вже змовк, коли консул поклав йому руку на плече. Тепер на ці питання відповідатиму я, повторила Генга. Високо над нею Тішком немов табунець рибок, виписуючи зигзаги і віражі на трьохстах же, промайнули зо два десятки малих військових кораблів, яких армійці Збройних сил прозвали уланами. По перше, почала Генга, Глестон питає, навіщо ми атакуємо мережу. Вона змовкла на хвильку, озирнувши інших 16 вигнанців на цих зборах і продовжила далі Не атакуємо. Крім цього рою, що намагається взяти під контроль гіперіон до відкриття гробниць. Жоден інший рій на мережу не нападає. Усі троє представників гегемонії аж ступили до неї на крок ближче. Навіть консул розгубив увесь свій наліт замисленого спокою та затинаючись заторохтів. Але ж це неправда, ми бачили... Я бачив голограми світлом плюс із... Небесну браму знищено, божигай спалено. Тиша, скомандувала громадянка Генга. І цій тиші правила далі. Тільки цей рі б'ється із гегемонією. Наші братні рої там де їх і засікли спочатку ваші детектори великого радіосудії, рухаються геть від мережі, тікають від інших провокацій, як і з нападом на брещу, щоби таке не повторилось у подальшому. Консул потер обличчя, наче прокинувшись від сну. Але хто ж тоді? Саме так, не дала йому закінчити громадянка Генга. Хто має здатність розкласти таку шараду? Хто має мотив винищувати люсто мільярдами? Корд, видихнув консул. Гора поволі оберталася, і цієї миті вони потрапили в нічну тінь. Конвекційні процеси дихнули вітром із вершини і заширотіли шатами вигнанців і плащем консула. Недихніми головами зорі ніби вибухнули яскравим світлом. Великі камені в колі Стоунгенджу здавалося, аж світилися від накопиченого всередині тепла. Теолейн став поруч із консулом, побоюючись, що дипломат знепритомніє. «Нам доводиться вірити вам на слово» промовив генерал-губернатор речниці Вигнанців. Це безглуздо. Генга і не моргнула. Ми вам продемонструємо докази. Дані радарів поєднувальної безодні. Зоряні карти в прямому ефірі від наших братніх роїв. Поєднувальної безодні? Перепитав Арундес. У його, зазвичай, спокійному голосі тепер вчувалося збудження. Того, що ви звете світлом плюс, речниця-громадянка Генга, Підійшла до найближчого каменя і провела рукою по його шархатій поверхні, ніби набираючись його внутрішнього тепла. Вгорі крутили свої піруети зірки. «Що стосується другого запитання Глестон», – промовила вона, – «то ми не знаємо, де перебуває Корт. Сторіччими ми тікаємо від нього, б'ємося із ним, шукаємо його і боїмося, але знайти його поки не пощастило. Це ви нам повинні дати відповідь на це запитання». Адже ми проголосили війну паразитичній сутності, яку ви звете Технокордом. Консулаш присів. Не маємо жодної гадки. Керівництво мережі провадило пошуки від початку самої Гіджри, але він не вловимий, ніби справжнісіньке Ельдорадо. Ніяких вам потаємних планет, масивних астероїдів, нашпигованих апаратурою. Жодного натяку на жодному зі світів мережі. Він утомлено повів лівою рукою. Наскільки ми можемо виснувати, то це ви переховуєте корд, в одному із своїх роїв. «Не переховуємо!» – промовив речник Шурф Мінмун. Нарешті консул знизав плечима. Під час великої розвідки, здійсненої за часів Гіджри, було виявлено тисячі планет, і все, що не набирало бодай 9,7 за 10 шкалою подібності до Землі, залишалося поза нашою вагою. Корт може перебувати буде, керуючись маршрутами перших астрогаторів і дослідників. Нам їх ніколи не знайти. А якщо знайдемо, то вже роки минуть зі знищення гегемонії. Ви були нашою останньою надією в цих пошуках. Генга помотала головою. Коли лінія термінатора з бентежною швидкістю спускалася льодовими полями, високо над ними маківка гори зловила промені сходу сонця. по Глестон питає про наші умови припинення вогню. Крім цього рою, в цій системі ми наступальних дій не ведемо. І припинимо вогонь, що й візьмемо Гіперіон під свій контроль. А це вже геть близько. Ми щойно держали інформацію про те, що під нашими експедиційними силами тепер столиця і космопорт. «Чорта з два!» – Тео підсвідомо стиснув кулаки. «Чорта з три!» – громадянка Генга непохитна. «Перекажіть Глестон, що тепер ми готові приєднатися до вашої боротьби із Технокортом». Вона обвела поглядом мовчазних членів трибуналу. «Однак, враховуючи те, що ми за багато років лето від мережі, а до ваших телепортів у нас довіри немає», то наша допомога полягатиме не інакше, як у відплаті за нищення вашої гегемонії. Ми за вас помстимося». «Ви нас прямо заспокоїли», – сухо промовив консул. По-четверте, Глестон питає, чи можемо ми зустрітися. Відповідь так, якщо вона, як стверджує, має охоту прибути в систему гіперіона. Саме задля цієї нагоди ми зберегли армійську сферу сингулярності. Телепортом ми не подорожуємо. «А чому?» – поцікавився Рундес. Тут заговорив третій вигнанець, не представлений їм, укритий хутром і з прекрасними, відмінними від звичних пропорціями. Пристрій, що ви його звете телепортом, це наруга, плундрування поєднувальної безодні. А, то це з релігійних міркувань, кивнув із розуміючим виразом консул. Кудлатий вигнанець із екзотичними смугами рішуче помотав головою. Ні. Мережа телепортів — це ярмо на шиї людства. Контракт Нарабське запобігання перед тими, хто прирік вас на застій. Цього ми не потерпимо. Поп'яте, продовжила продовжувала громадянка Генга, що стосується згадки Глестон про вибуховий пристрій за принципом дії жезла смерті, це не інакше, як шити червоними нитками ультиматум. Та, як ми вже раніше казали, націлений він на хибного супротивника. Ті сили, що нищать вашу слабку занепадницьку мережу, не мають нічого спільного з родами 12 братніх роїв. «Нам доводиться вірити вам лише на слово», – повторив консул. Тепер своїм твердим бунтівним поглядом він прикипів до Генги. «Можете нічому не вірити», – відказала громадянка Генга. «Старіші родів нічого не винні рабам Корду, але це істина». Коли консул трошки повернувся в сторону Тео, то здавався якимось розгубленим. «Ми маємо негайно це переказати Глетстон». Він знову розвернувся до генги. Чи можна моїм друзям повернутися на корабель, аби переслати вашу відповідь, речниця?» Генга кивнула і жестом дала знати, щоб ладнали гондолу. «Нікуди без вас ми не підемо», – заявив консул Тео, ставши між ним і найближчим вигнанцем, ніби намагаючись оборонити старшого товариша своїм тілом. «Підете». Консул торкнувся плеча Лейна. «Вже йдете. Мусите». «Він має рацію». Арундес потягнув Тео за собою, поки юний генерал-губернатор знову не розкрив рота. Це надто важлива інформація, щоб ризикувати шансом її повідомити. Ви йдіть, а я лишуся. Ганга махнула двом кремезнішим екзотичним вигнанцям. Ви обоє повернетеся на корабель. Консул залишиться. Трибунал ще не виніс ухвали про його долю. Арунда Сістео розвернулися із піднятими кулаками, але кошлаті вигнанці схопили їх і понесли, наче двійко дорослих сповили дрібних, але неслухняних дітей. Консул простежив поглядом, яких. Посадовили у гондолу і придушив у собі бажання помахати їм на прощання, поки човен плив 20 спокійних метрів рікою, а потім зник із поля зору, пірнувши на край тераси та знову об'явившись під час підйому водоспадом геть у чорнуту космосу. За кілька хвилин він остаточно щес у яскравому сяві сонця. Чоловік поволі розвернувся, обвівши поглядом усе коло всіх 17 ровигнанців. Сол Вайнтрауб сидів поміж великих лап сфінкса і спостерігав за тим, як ущухає буря, слабний вітер, ось його говерезку вже схожий на зітхання, а от і на шепіт. Запони із куряви зморщуються та розступаються, відкриваючи зорі, а нарешті довга ніч угомонюється, перетворившись на страхітливу тишу. Гробниці горять, як ніколи яскраво, але нічого не вийшло зі сліпучого проходу до сфінкса, та й зайти до середини сол не подужав. Палюче світло, ніби тисячою незборимих пальців, навалилося на груди вайнтрауба. Скільки б він не вгинався та не тужився, ближче, ніж на три метри, старому підібратися не вдалося. Щоб не стояло, не вирушилося і не чекало всередині, усе губилося на фоні яскравого вогню. Сол усівся на кам'яну сходинку і тримався на ній, поки його шарпали хроноприпливи і змушували плакати у несправжніх нападах дежавю. Здавалося, всього сфінкса гойдало і хилило, у несамовитому штурмі антиентропійних полів, які то розширювалися, то скорочувалися. Рахіль. Солон нікуди не піде, поки зберігається хоч найменший шанс, що його донька вижила. Лежачи на холодному камені, дослухаючись до того, як втамовуються крики вітру, він спостерігав за появою холодних зірок, за слідами метеорів і лазерними ударами та контрударами списів в орбітальній битві. Десь глибоко в серці Вайнтра обзнав, що ту війну програно але мережа в небезпеці, що великі імперії гинуть на його очах, а людський рід зависнув, ризикуючи скотитися у будь-що, у нескінченну ніч або ж. Та йому було байдуже. Небайдужа Солові Вайнтраубу була тільки його донька. Лежачи там, змерзлий, побитий подовами вітру і наскоками хроноприпливів, увесь у сенцях від утоми, спорожніли від голоду, Сол почувався навіть якимсь утихомиреним. Він отдав немовля почуварі але не тому, що так повелів Бог, не через те, що так забажало його страх або фату, а лише тому, що в сні про це його просила власна донька. Це вона сказала, що все гаразд, що так потрібно вчинити, що їхня любов, Сари, Рахілі, цього вимагала. Хай там як. міркував сол. Хай усупереч логіці та надіям. Авраамова відповідь Богу залежить від наших снів і любові найрідніших. Комлок сола більше не працював. З моменту, як він передав своє немовля, при смерті в руки ектеря могло минути від години до п'яти. Сол лежав, обхопивши камінь, а хроноприпливи покидали сфінкса, ніби крихітне суденце на хвилях великого моря. Чоловік дивився на зорі та на битву в космосі. Небом пливли іскри, яскраво спалахуючи наче наднові, коли на них натрапляв лазерний промінь. А потім падали дощем із розплавленого брухту, розпечені до білого, червоні обійняти голубим полум'ям і врешті-решт чорні. Сол уявляв, як палають спускові катери, уявляв, як солдати вигнанців і десантники гегемонії із криками вмирають в атмосфері та розплаві Титану. Він намагався уявити це, і не міг. Старий розумів, що космічні битви, пересування флотів, падіння імперії – його уяві не підвладні. Їм далеко до його сховків співчуття та розуміння. Це справа для Фукідіда та Цита Кетона Ч'у. Сол був знайомий зі своїм сенатором від світу Барнарда. Зустрічався із нею кілька разів під час того, як вони із Сарою шукали порятунку від хвороби Мерліна, що нею заразилася Рахіль, але не міг уявити Фельдштайн у міжзоряній війні таких масштабів та й в будь будьчому іншому серйознішому від церемонії відкриття нового медичного центру в столиці Буссарі, або спілкування з виборцями під час університетського мітингу в Крофорді. Сон ніколи не зустрічався особисто з нинішньою виконавчою директрисою Гегемонії але як науковець милувався її витонченими обробками промов таких класичних постатей Черчилля, Лінкольна, Альварес-Темпа. От тільки зараз, лежачи між великими лапами великої кам'яної тварини та плачучи за донькою, Сол не міг уявити, що було в думках цієї жінки, коли вона виносила ухвали, які проклянуть або врятують мільярди, збережуть найбільшу імперію в людській історії або зрадять її. Солові було начхати. Він хотів повернути доньку. Він хотів, щоб Рахіль жила, незважаючи на всю логіку, яка стверджувала протилежне. Лежачи між кам'яних лап Сфінкса на обложеній планеті роздертої війною імперії, сул Вайнтраб витирав з очей сльози, аби краще бачити зорі, і думав про поезію «Єйца» – Молитва за мою доньку. Знов буря виє, а дитя моє, хай там негода люто в стіни б'є, сповите спить собі. Ні смуга лісу не заслоняє, Ні гора та лиса, од вітру, що стоги дахи ізрива В Атлантиці рожденний. Я ж годину блукав, Та все молився без безупину, Щоб під не ступила голова. Годину за дитя своє молився, А вітер з моря все обвежу бився, І попідарками, шугав моста, Де річка грає, вигина хребта, І приверзлись під пінною рікою, Танцюючи під бубін майбуття, уже нестямно вдерлася в життя, поставши сноти вбивчої морської. Сол усвідомив, усе, чого він хоче, це та сама можливість знову переживати про ці прийдешні роки страхами й переляками пересічного батька. Нікому не дозволити вкрасти і знищити хворобою її дитинство, підліткові літа та незграбну юність. Своє життя Сол провів, мріючи, як поверне те, що поверненню не підлягало. Він згадав той день, коли він заскочив Сару за складанням немовлячих речей Рахілі в скриню. Згадав її сльози і, власне, відчуття втрати дитини, котра все ще в них була, але вже була втрачена через простеньку стрілу часу. Тепер він розумів, що повернути можна хіба що пам'ять. Сара мертва і вже точно нікуди не вернеться. Друзі і світ дитинства Рахілі канув у лету назавжди. І навіть суспільство, яке він покинув усього лишень пару тижнів тому, вже в процесі докорінних змін і втрат. Міскуючи про це, лежачи між пазуристих лап-сфінкса, поки навкруги вщухав вітер і розгорялися фальшиві зорі, Вайнтрау пригадав частину з іншого вірша-єйца, набагато зловіснішого. Теж апокаліпсіс новий гряде, а вже ж пришестя друге нам гряде. Пришестя, друге, лише слова зронивці, як обра застилає зір мені, спіріту смундю образ величавий, в пісках пустелі, де збреде потвора із тілом лева і головою мужа. Порожній погляд, мов безжальне сонце, ліниво ноги ледь переставляє і кричить над ним пустелі птаство гнівно. І знов пітьма падає. Та вже ж я знаю, що кам'яного сну віків тих двадцять колиска до кошмару сколисала. Та грубий звір, який, прийшла його година, чвала до Вифлеєма, народитись? Сол не знає. Сол знову усвідомлює, що йому начхати. Сол хоче повернути собі доньку. Схожа воєнна радість досягла консенсусу – бомбі бути. Хоча мінаглецтон засідає в голові стола, але їй по особливому неприємно відчуття самотності, які котилися на неї через недосипання протягом надто тривалого часу. І заплющити очі, бодай на секунду, означає скотитися вниз по чорній льодовій гірці втоми, а тому повік вона не склеплює. Навіть коли очі горять огнем, і дзуміння нескінчених рапортів бесід і термінових нарад, стишується за цубкими запонами виснаження. Усі члени Ради спостерігали за тим, як же ринки оперативного з'єднання 181-2, ударна група капітана Лі, згасали одна за одною, поки з первинних 74 не лишилася тільки дюжина, що вперто просувалася до центру все ближче горою. Серед живих і крейсер Лі. Під час мовчазного декласування цієї абстрактної, все ж таки, Напрочуд привабливої презентації наглої і занадто реальної смерті, адмірал Сінг і генерал Марпурго нарешті дали свою понуру оцінку цієї війни. Збройні сили та нове босідо розраховані на регіональні конфлікти, незначні сутінки, напередок креслені межі та скромні цілі, підсумував Марпурго. Маючи при зброї менше півмільйона людей у ЗСГ, ми навіть не виходимо на кількісні показники деяких із країн Старої Землі тисячолітньої давнини. Рейспроможний потопити нас завдяки банальній кількісній перевазі і виграти за суто арифметичними показниками. Сенатор Колчев люто подивився на нього із протилежного краю стола. Лузієць активно, набагато жвавіше від Глестон, проявляв себе під час дебатів, що відбулися після заслуховування рапортів. І питання адресували йому значно частіше, ніж директрисі. Так начебто раптом усі підсвідомо збагнули, що влада покидає її і смолоскип про воду незабаром перейде в інші руки. Рано ще, міркує Глестон, склавши пальці хаткою і обпершись на них під боріддям, поки колчив, шпетить генерала. Про відступ і захист головних планет другої хвилі, звісно, включно із центром Таокита. Але ж не забувати й про інші важливі промислові світи, малий Ренесанс, Фудзі, Денебіфір, лус. Генерал Марпурго подивився собі під носа, і пошарудів паперами, ніби намагаючись приховати спала гніву в очах. Сенатори. друга хвиля вичерпає свій перелік цілий за 10 стандартних гнів. Удар по малому ренесансу відбудеться за 90 годин. Я ж зараз кажу про те, що з нинішнім розміром, структурою і технологіями, доступними Збройним Силам, я не певен, що нам удасться відстояти хоча б одну планету, наприклад, ЦТК. Тут підскочив сенатор Какінума. Генерала, це неприйнятно. Згоден, сенатори підвів погляд Марпурго. Але така правда життя. Голова президії, про Тем, Дензел, Гаятамін, мотав шпаркуватою чуприною. Це безглуздо. Невже не існувало ніяких планів захисту мережі? з місця йому відповів адмірал Сінг. Найгірші сценарії можливих загроз свідчили про те, що якщо рої вирішать нас атакувати, в нас буде мінімум 18 місяців на підготовку. Прокашлявся міністр дипломатії персов. М. Якщо ми збираємося здати 25 планет вигнанцям, адмірали, то скільки ми мене часу перш ніж хвилі становитимуть небезпеку решті планет мережі? Сінху навіть не треба було звірятися із записами чеком логом. Залежно від цілі, пан Персуе. Найближча до них планета-всемережжя Есперанс розташована у дев'яти стандартних місяцях льоту для найпершого рою. Найвіддаленіша домашня система за 14 років нарушення Гокінга. Цього досить аби привести економіку на воєнні рейки», – озвалася сенатор Фельдштайн. і виборцям у світі Барнарда лишилося жити менше 40 стандартних годин, і вона заприсяглася, що буде разом із ними, коли настане кінець. Її голос був чітким та позбавленим емоцій. У цьому є сенс – обмежити витрати. Навіть загубивши ЦТК та ще за два десятки планет, Гемунія спроможна продукувати неймовірні ресурси для війни навіть за 9 місяців. У вигнанців підуть роки на те, щоб проникнути вглиб мережі, тому ми повинні задавити їх своєю індустріальною масою. Під час першої та другої хвиль нападу ми втратимо деякі незамінні ресурсні бази. Удар по економіці мережі буде просто приголомшливий, похитав головою міністр оборони і МОТО. А в нас є інший вибір, поцікавився Петерс, сенатор від Дене Усі очі звернулися до особи, котра сиділа поруч із радником штучних інтелектів Альбедо. Ніби задля акценту на вручистості моменту до складу воєнної ради була введена нова персона Штінт, який доручили представляти урядовцям пристрій, що носив таку неуковирну назву – зброя типу смертельного жезла. Радник Нансен – чоловік високий, засмаглий, розслаблений, вражаючий, переконливий і гідний довіри, аж пашив рідкісною харизмою лідерства, завдяки якій такі особи й подобаються, та варті поваги з перших хвилин. Міна Глестон із самого початку відчула відразу і страх до нового радника. Дерекрисі здавалося, що цю проєкцію експерти штінтів сконструювали саме для того, щоб люди їй вірили та корилися, що, власне, вже й відбувалося за столом. Вона боялася, що звістка, яку їм вніс Нансен, означала смерть. Технологія жезла смерті була відома в мережі досить тривалий час. І розробив технокорт, а у використання вона надходила тільки збройним силам, та спеціально вишколеним Службам безпеки будинку уряду і особистим претуріанцям Гледстон. Жезл не опікав, не вибухав, не стріляв, не плавав і не спопиляв. Він не видавав ніяких звуків, він нічого не випромінював у видимому діапазоні, не лишав по собі звукового сліду. Його ціль просто вмирала. Тобто, якщо ця мішень була людиною. Радіус дії Жезла обмежувався всього лише 50 метрами, але в його межах люди, на яких він був націлений, Гинули. А тварини та все інше – аж ніяк. Рости не показували, що сина в жертви перебували в абсолютно переплутаному стані, але інших пошкоджень виявити не вдавалося. Жезли смерті просто покладали край вашому існуванню. Багато поколінь офіцери ЗСГ використовували їх як персональну зброю на близькій дистанції і вважали атрибутами влади. Тепер же, за словами радника Нансена, технокорд до бездоганного стану пристрій, що діє за принципом жезла смерті у великих масштабах. Штучні інтелекти довго вагалися, чи ставити людей до відома про його існування, але з огляду на термінову і жахливу загрозу вторгнення вигнанців? Питання сипалися завзято, інколи здавалися цинічними, при військові сприймали новину набагато скептичніше, ніж цивільні. Так пристрій, що діє за принципом жезла смерті, може позбавити нас вигнанців, але що робити з громадянами гегемонії? «Евакуюйте їх у сховище на одній із лабіринтових планет», – відказував Нансен, повторюючи попередній план радника Альбедо. П'ятикілометровий шар гірської породи захистить людей від будь-яких наслідків поширюваних жезлом смерті хвиль. Яка проникаюча сила цього смертельного випромінювання? Смертоносна дія обмежена радіусом у три світлові роки, – холодно і впевнено, – заявляв Нансен, абсолютний торговець смертю у своїй передостанній рекламній репліці. Такого діапазону має вистачити, щоб повністю зачистити будь-яку систему від рою нападника, і він нешкідливий для найближчих від місця застосування зоряних систем 92% планет мережі розташовані за 5 світлових років одна від одної й далі. А що з тими, кого неможливо буде переправити у сховища? Це наполегливе питання прозвучало із вуст Марпурго. Радник Нансен усміхнувся і розкрив долоню, ніби показуючи, що він нічого не приховує. Не вмикати пристрою, поки влада не переконається, що всіх громадян гегемонії евакуйовано або захищено, відповів він і додав. Урешті-решт, процес повністю контролюватиме ТВ. Фельдштайн, Самен Стораферм, Петерс, Персов та багато інших ураз піднеслися духом. Таємна зброя, ще покладе край усім таємним озброєнням. Вигнанців можна попередити, організувати демонстрацію. Перепрошую, проказав радник Нансен. Його зуби, коли він усміхався, засліплювали своєю білизною, не згірш від його білого костюма. Про демонстрацію не може бути й мови. Зброя функціонує так само, як і Жазел Смерті, тільки вона в набагато більших масштабах. Усе майно лишиться неушкодженим, ніяких вибухових чи ударних хвиль, що піддаються вимірюванню на рівні, вищому від нейтріну. Одні лише мертві загарбники. А задля демонстрації, пояснив радник Альбедо, просто застосуйте його, на одному з роїв вигнанців. Це ж ніяк не применшило ентузіазму воєнної ради. Ідеально, заявив Гіббонс, спікер речі спільної, обираємо один рій, випробуємо пристрій, відправляємо результати по світу плюс в інші рої і даємо їм одну годину на те, щоб припинити напади. Не ми спровокували цю війну. Краще мільйони мертвих супротивників, ніж війна, що забиратиме це впродовж 10 років життя десятків мільярдів. «Керосіма», – проказала Глестон. І це був її єдиний коментар за весь день. Та й промовила вона це слово тихо, так що почути його змогла тільки помічниця Седептра. Марпурго розжився на ще одне запитання. Ми точно знаємо, що смертоносне проміння на відстані трьохсот світлових років стає безпечним. Відбувалися якісь випробування. Радник Нансен усміхнувся. Якби він сказав так, то це б означало, що десь мають лежати гори трупів. Якби він сказав ні, то серйозно скомпрометував би надійність пристрою. Ми певні, що він спрацює, проказав він. Симуляція, яку ми провели, була надто проста і захищена, щоби ставити це під сумнів. Це саме ж тінти київської групи казали про першу сингулярність для телепорту, подумала Глестон. Ту саму, що зруйнувала землю. Але вголос не сказала нічого. І тим не менш Сінг, Марпурго, Ванзейт і інші фахівці зіпсували все задоволення Нансену, коли резонно зауважили, що море без края не можна оперативно евакуювати. А єдиним світом із першої хвилі, що міг похвалитися своїм лабіринтом, був Армагаст в одному світловому році від Пацема та Свободи. Щира запопадлива усмішка радника Нансена нікуди не поділася. «Вам потрібна демонстрація», – тихо проказав він. «Що ж, у цьому є сенс. Хочете показати вигнанцям, що не терпітимете їхнього вторгнення, але при цьому завдати мінімальної шкоди життю?» Крім того, потрібно захистити місцеве населення громадян Гегемонії. Він зробив паузу і поклав руки на стіл. Тоді, що ви скажете про Гіперіон? Гул за столом одразу посилився. Але ж ця планета не в складі мережі, зауважив спікер Гіпонс. Якщо на її орбіті армійський телепорт, то вважайте, що в мережі. викрикнув Гаріон Персов із дипломатичного відомства, очевидно, завзятий прихильник цієї ідеї. Суворий образ на обличчі генерала Марпурго не зник. Йому там жити лишилося якихось пару годин. Зараз ми боронимо сферу сингулярності, але наш захист можуть прорвати з хвилини на хвилину. Велика частина гіперіона вже в руках вигнанців. Але ж співробітники в службі гемонії ви евакуювали, уточнив Персов. Усіх, крім генерал-губернатора, відповів Сінг, його не вдалося знайти під час того безладу. Яка прикрість? непереконливо промовив міністр Персов. Але ж суть у тому, що лишилися там переважно місцеві тубольці, яким легко дістатися лабіринту, правильно? Барбара Ден-Гідіс із Міністерства економіки, чий син завідував фібропластовою плантацією в околицях порт спитала. За три години неможливо. Підвівся Нансен. А от я у цьому не впевнений. Ми можемо надіслати в столицю попередження решткам місцевого самоврядування «Світлом Плюс» щоб вони негайно розпочали евакуацію, входів у лабіринт на Гіперіоні тисячі. «Столиця Кісь-Сваблозі!» – прогорчав Марпурго. «Ося планета зазнає атак!» Радник Нансен із сумним виглядом кивнув. І невдовзі весь тамтешній люд буде скарано на горло варварами-вигнанцями. Це складний вибір, пані та панове. Проте наш пристрій спрацює, і в системі Гіперіона вторгнення просто зникне як явище. Ми можемо порятувати мільйони на планеті, а вплив того, що може відбутися на інші сили вигнанців, важко переоцінити. Нам відомо, що їхні так звані рої спілкуються за допомогою Світла Плюс. Ліквідація першого рою, який атакував простір гегемонії, стане бездоганним фактором стримування. Нансен іще раз похитав головою і озирнувся практично з батьківською стурбованістю в очах. Таку виболену щирість Просто неможливо розіграти. Вирішити можете тільки ви. Вам судилося взяти цю зброю до рук або відмовитися від цієї думки. Кожна людська смерть завдає Кордові справжнього болю. Так само, як ми не можемо собі дозволити гаяти час і сидіти склавши руки, коли на кону здоров'я мільярдів людей. Нансен ще раз розгорнув долоні, востаннє похитав головою і зайняв своє місце, віддавши Винесення ухвали на совість і розум людей. Дорадники за довгим столом усі враз загомоніли. Дискурсія перетворилася на люту суперечку. Дерек гукнув генерал Марпурго. У раптовій тиші Глестон підвела погляд до голографічних моніторів, що висіли в темряві над їхніми головами. Рію в системі моря безкрайого падав на океанічний світ, ніби кривавий потік, що готувався змити крихітну блакитну щітку. З усього оперативного з'єднання 181-2 світилося тільки три жаринки, і поки мовчазна рада за ними спостерігала, дві з них згасли, а після них і останнє. Лестен прошепотіла у свій комлог. В зв'язківці наприкінці від адмірала Лі було хоч щось. Центр управління нічого не одержував, виконавча директрісу, прозвучала у відповідь. Тільки стандартна телеметрія світлом плюс. Схоже, до центру Роя вони не пробилися. Глестон із лісу сподівалися захопити кількох вигнанців і допитати їх, щоб безсумнівно ідентифікувати ворога. Тепер же цей молодий і здібний звитяжець загинув. Загинув виконуючи розпорядження міни Гледстон разом із змарнованими 74 лінійними кораблями. Телепорт моря безкрайого, знищений плазмовою вибухівкою, спрацювала автоматика, доповів адмірал Сінг. Передові елементи рою – Ходять у навколо місячний оборонний периметр. Усі мовчали. Голограма демонструвала, як припливна хвиля криваво-червоних вогників затоплює систему моря-безкраю, навколо якого поступово згасали останні оранжеві іскорки. Кілька сот кораблів-вигнаців лишилися на орбіті і тепер, напевно, винищували елегантні плавучі міста і океанічні ферми, перетворюючи їх на обійняті пожежами румовища. Але більша частина хвилі покотилася далі. Геті з області, зображення якої демонстрував проєктор. Система Ескніта в трьох стандартних годинах і 41 хвилині, озвучив дані технік біля екрана. Пропоную голосувати за проведення демонстрації в системі Гіперіона. Підвівся сенатор Колчев, удаючи, що звертається до Глестон, але насправді оговорячи до натовпу. Міна Глестон постукала пальцями по нижній губі. Ні, ми не голосуватимемо, промовила вона. Ми скористаємося пристроєм. Адмірале, приготуйте факельник, озброєненим, до квантування систему Гіперіона, а потім ретранслюйте попередження всім планетам і вигнанцям. Дайте їм три години. Міністра Емото, шифровані повідомлення Світлом Плюс на Гіперіон. Перекажіть їм, що вони зобов'язані, повторю, зобов'язані, негайно сховатися в лабіринті. Повідомте, що ми випробовуємо нові озброєння. Марпурго Говитер під з обличчя. Директрісо, ми не можемо ризикувати і дозволити вигнанцям здобути пристрій. Глестон перевела погляд на Нансена, що сили, намагаючись не виказати всього того, що вона про нього думає. Раднику, пристрій можна настроїти на самознищення, якщо корабель потрапить у ворожі руки або піднищивний вогонь. Так, виконавча директорсу. виконуйте, познайомте відповідних експертів Збройних сил із необхідними безаварійними системами. Вона розвернулася до Седептри. Підготуйте мережеву трансляцію, заплануйте її. «За 10 хвилин до детонації пристрою. Мені треба буде повідомити про це народ». «Хіба це виважено?» – почала була сенатор Фельдштайн. «Це необхідно», – відрізала Глестон. Вона підвелася, і секундою пізніше стали всі 39 осіб, присутні у кімнаті. «Поки ви всі працюватимете, я трохи посплю. Пристрій має негайно прибути в систему, а населення Гіперіона повідомлено. План реагування на позаштатну ситуацію і пріоритетні схеми розміщення – Повинні бути готові за 30 хвилин, коли я прокинуся. Глестон подивилася на все це товариство, розуміючи, що так чи інакше, а більшість з них позбавиться своєї влади і посад менше, ніж за півдоби. Так чи інакше, та це й останній день у ролі виконавчої директриси. Міна Глестон усміхнулася. Рада вільна. Вона рушила до терміналу і своїх апартаментів, аби подрімати.